en 104.5 de la EFM. Voleu que el que estic sigui la vostra seguretat i em tanqueu amb presons o parets altes leu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor. Però en els vostres ulls veig la, la por de saber que les vostres presons mai no us donarem. La pau podes saber que les vostres presons mai no us donarem la pau. T negoci amb el patiment i la misèria. Que sobrepretenem que us donem les gràcies la gent, a l'odi i a la crueltat. I penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però les vostres ments surt la por. La por saber que les vostres presons mai no us la pau podes saber que les vostres presons Mai no es donaré la pau. Voleu un que el meu cas sigui la vostra seguretat. I em tanqueu-ho amb presums de parets altes. Em parleu de justícia i en negueu el pugué ser jo la violència de les armes voldríeu que renunciés a desitjar un món millor però els vostres uns veig la por la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau saber que les vostres presons Més. Tornem a estar al programa Judícia la Justícia a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM. I avui, concretament, 19 de maig de 2015, doncs, ens agafa el programa en el dia que les nostres companyes de lluita doncs, han decidit fer la vaga de totes. que Potser molts i moltes us preguntareu què significa això de la vaga de totes. Doncs, la vaga de totes... Sumejar moltes trobades a carrers i places, ocupacions de mercats i centres comercials, també talls de vies públiques, cercaviles, manifestacions, ocupacions, performance, pintades i pancartes combatives en llocs emblemàtics de ciutats, barris i pobles. Tot això perquè les discriminacions i les situacions patides per les dones, les bianes i trans, no acostumen a quedar recollides en les reivindicacions clàssiques perquè les nostres demandes i necessitats no són contemplades per molts dels moviments militants tradicionals ni apareixen quan es fa ús de les eines de contestació i d'oposició habituals. És per això que hem decidit fer una vaga de consum el dia 19 de maig. Una vaga de consum que és una vaga de totes. Inclou assalariades i no assalariades, jubilades, aturades, treballadores de la llar, treballadores submergides, treballadores sexuals, Mestreses de casa, estudiants, camperoles i moltes altres persones habitualment excloses pels sistemes de dominació i opressió. Una forma de lluita a la que tothom, al marge de la seva situació, pot adherir-se i expressar el seu malestar. Una vaga que permet incloure diversos tipus d'accions i diferents nivells de contestació. Una vaga de consum com una nova manera de tocar i bloquejar el sector productiu i els seus beneficis. Una vaga de consum per visibilitzar el treball de cura que es amb les dones quotidianament, per fer veure que sense cures no hi ha vida i sense vida no hi ha consum. La feminització de la pobresa és un fet ben establert, arrelat en el món, i aquesta inclou el menor i més precarietat accés al consum per part de les dones. Una vaga de consum per denunciar el sistema de mercat, d'apredador i capitalista que converteix progressivament en mercaderia i font de beneficis de tot tipus de béns consum. Di prou als increments del cost dels serveis bàsics, electricitat, gas, aigua... Les dones, com a principals usuaris d'energia en les llars, són aquelles sobre les quals històricament recauen tasques com la de cuinar, planxar, fregar, i com a caps de família de la majoria de les llars amb una sola font d'ingressos, són les que sofrim desproporcionadament amb aquestes pujades. Rebutjar la pressió consumista que el sistema capitalista patriarcal exerceix sobre les persones i en especial les dones, orientada a fer-nos comprar més i més sense necessitat i conventir-nos en consumidores compulsives. Impugnar els cànons de bellesa que pretenen fixar la nostra manera de vestir cada temporada i a la vegada impedeixen la singularitat de cada dona i el desenvolupament del seu propi gust. Repudiar la imposició d'unes talles, que no s'adapten a la majoria dels nostres cossos i que provoquen trastorns alimentaris i psicològics. Denunciar la pressió de la moda que ens embolcalla des de que naixem i que ens impedeix saber distingir des de la infància fins a l'edat adulta entre el que ens agrada i portem a gust i el que cal portar, segons els cànons de la publicitat invasora. Pou, prou publicitat que objectualitza els cossos. Denunciar l'explotació de les dones que treballen en el sector tèxtil i la confecció d'aquí i d'arreu, així com els ritmes de treball insostenibles i les condicions de treball insalubres de moltes fàbriques del sector causant de greus accidents de treball i fins i tot nombroses morts per tal de baratir el cost de la mercaderia. Di prou a les condicions de treball i salaris a misèria de les dependentes dels grans magatzems, centres comercials i supermercats i també a les dels sectors de restauració i hostaleria. Una vaga de consum de tot tipus de mercaderies, des de l'electricitat i el gas fins al subrompar mercat o al cinema. Les dones movem el món i el dia 19 juntes l'aturarem. Per qui tingui ganes d'on saber que ara, en aquests mateixos moments, hi ha una manifestació que estava caminant pel centre de Barcelona, que ha començat a la plaça catedral en principi a les 6 de la tarda i de la qual de fet d'aquí una estoneta tindrem informacions de primera mà de dones que ens, estarà, que ens trucaran per informar-nos de com va aquest dia de la vaga de totes. De fet, posarem alguna de música i intentarem fer aquesta connexió per una qüestió de coordinació amb les companyes. Així que, que res, quasi tot va com hem anat d'anar. Tindrem informació en rigorós directe des dels carrers. Així que ens pots deleitar amb alguna de música Sí, us posarem guerrilla Benga, va. De la Farika Ja que, que sí. estem en huelga Guerrilleras, en lucha Aquí està, fins ara Vas viendo el miedo Guardias y perros en el metro Vigilantes en las plazas Policia contra seguridad Y viene el miedo però tu ja sabeges Gurir la guerrilla anarquista i que lo tenga anelos. Gur guerrilla anarquista i que no tengan anhelos Guerrida guerrilla anarquista i que lo tengan anelos Guerrida guerrilla anarquista i que no tenga anelos. Ellos, los carceleros. Políticos, banqueros, patrones y encargados. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Aquí un salvaje descontrol lanzado. La desobediencia caminando por las calles. Tu ayuda, solidaridad Pasando de dirigentes Tú decides a cada instante No necesitas permiso Para sentir la libertad No necesitas permiso Para sentir la libertad Y ellos, la autoridad Enseñan los dientes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 Ellos, los carceleros. Políticos banqueros. Patrons. Vale, pues, com dèiem, tenim la connexió des dels carrers de Barcelona. Hola. Hola. Ui, em sembla que tenim algun problema. Bueno, pues, sí. continuem amb la música i anem a veure si ho podem resoldre. Viste a la noche rompiendo las rutinas que te impedían al sentir la necesidad de tu ser. sin nítvide que te atem florecer tus celseos son libres y no nos perderás vale pues Como os decíamos, tenemos aquí una trucada, una conexión directa desde los carrers de Barcelona. Hola, buena tarde. Buenas tardes, compañero. Aquí estamos, en la mani de la bala de Totas. Muy bien. Es de Radio Blanca, pero te voy a pasar con una compañera que, que está organizando todo esto para que hablen con ellas, ¿te parece? Vale, pues muchas gracias. Vale, salud. Salud. Hola. Hola, buena tarde. Bona tarda, diguem-me. Pues, eh, teníem ganes de xerrar amb vosaltres, eh, en aquest cas amb tu, perquè ens expliquis una mica en què consisteix el eh, de la vaga de totes. Hem llegit un comunicat que ens ha donat bastanta informació i ara, pues, si a tu et ve de gust, ens agradaria que ens expliquessis pues, quin ambient es viu al carrer i bueno, quines accions s'han fet i una mica el que tu et, et, et vingui de gust d'explicar-nos. Vale. Bueno, doncs una mica... La idea general de la vaga de totes potser ja l'heu explicat i no cal, o què? Us agita el comunicat que teniu a la vostra pàgina web. Vale. Bueno, es va sortir... Es va ser una iniciativa que va sortir de diversos exaministes a Barcelona fa com més d'un any amb una mica la intenció de canalitzar tot el malestar i la precarietat que estàvem vivint com a societat doncs per les retallades, eh, per la precarietat laboral, per la repressió per tant tota a la violència masclista. Uh -huh. i, I en aquesta... Fer una mobilització, una mobilització massiva, una vaga general per col·lapsar el sistema econòmic, però incorporant la perspectiva feminista, tenint en compte tota la feina que portem fent les zones històricament invisibles, de treball domèstic, de treball de cures, que no s'ha valorat, que no s'ha quantificat econòmicament, uh -huh. com tot el sistema està no estàs no centrat en la vida, diguem-ne, totes les feines encarades de cuidar de la vida, que sense aquestes feines moriríem, diguem-ne, les que fem les dones gratis. Llavors sí. ja era com, com afegir aquesta anàlisi i totes les reivindicacions que tenim les dones, les lesbianes i les trans, totes les tenen oprimida pel gènere, mm -hmm. eh, en una sala de mobilització. També intentant resignificar el que vol dir una vaga clàssica, que tradicionalment una vaga doncs, ha estat enfocada a, a un vaguista salariat, eh, de classe mitjana, blanc, pare la família. Llavors era també com reformular a, a això per crear una mobilització on tota la gent, doncs, les migrants, sevedres sexuals, maestres de casa, tota la gent que no pot fer una vaga clàssica, o bé perquè no té contracte, o bé perquè si la fa, la despatxen en no el s'ho pot permetre, no? Doncs com té una mobilització prou àmplia per canalitzar tot aquest malestar garantint el protagonisme de les zones en què hi ha necessitats. I on aquesta, avui és la tercera jornada de lluita, la 21 al uh -huh. 22 d'octubre, una al 7 de maig, aquesta és la tercera que es fa, i sabem que, bueno, és un, és un camí, doncs, que fins que arribem realment a la vaga general feminista radical doncs, és un llarg camí perquè és una proposta nova no? que també estem en el camí aprenent a crear-la I, i la proposta és una mica doncs, que per barris o per pobles eh, surtin nuclis o organitzacions que ja estiguin treballant en el territori no? amb aquest marc que he explicat doncs, fagin les accions o les estratègies que creguin més coherents amb les necessitats dinàmiques de cada lloc no? Llavors avui, doncs, per exemple, hi havia activitats, accions a diversos llocs de territori, també a la València, per exemple, també hi havia coses, i s'han fet tants de carrers, eh, dinars populars... I ara estem aquí a la Mani, que a, a, com que és el centre de Barcelona, també s'ha centrat una mica en zona crítica a totes aquestes empreses, com Inditex, com Intimissim, i totes aquestes multinacionals, que Exploten tant allà on produeixen com, com el país o als països on venen no? perquè per exemple, alzar el 100 per cent de la seva producció es, es fa a través de treball infantil, no? i com a eh, pues, la Manncia Ortega, que és el propietari de la Mango, és un dels rius més rics del món. No? Llavors, és com aquestes són empreses eh, oprimeixen d'una manera triple, en primer lloc a les treballadores que majoritàriament són dones perquè és tèxtil no. A, als infants que treballen i també al nivell de les seves campanyes de màrqueting, el seu tallatge, no? com alhora es poten laboralment i alhora imposen uns cànons de bellesa, eh, que van en contra del de cos de les dones. No? El cos com a objecte, s'ha de ser prima, a uns nivells instants, eh, s'ha d'estar sempre guapa, maquillada... Llavors, el, com és la mania aquí al centre, ja està ben com moltes accions en aquestes botigues s'està pues, tirant molta pintura, fan encartallant cartells, explicant tota aquesta informació, trencant vidres una mica doncs, per énfasi, doncs en s'ha convertit en el centre de Barcelona, no? Molt bé. Sí, no sé, t'he fet una quiona, no. una esparrafada, no sé. No, no, no, moltíssimes gràcies. En dos minuts ens has posat una mica en situació. T'ho agraïm molt. Uh, una pregunta. Digue'm, digue'm. Com, un, només que per un aproximat, quanta gent hi ha, saps quanta gent sou, n'hi ha molta policia, no? Allà, quina eh, és la resposta del carrer, més enllà dels comerços on, en els que esteu denunciant, com es comporta la gent, la gent ho veu amb bons ulls, com va la cosa? Jo, a mi em sembla que si he estat repartint els per exemple, i tothom tenia moltes ganes d'agafar-les i de saber de què la gent preguntava, de què era la manifestació, vull dir que en general sí que s'està rebent bé. Uh -huh. I, eh, pues sí, sí que hi ha policia, hi ha bàribas furgonas antidisturbis al final de la manifestació uh -huh. I jo calculo que vam ser al voltant d'unes mil o mil cinc centes No uh -huh. soc una professional de contes, però diria que una cosa així Molt bé, a, -a ull de Buena cobera, què diríem, no? Sí, alguna cosa així Molt bé Vale, i bueno, eh, aquestes accions de les que ens parlaves, els ous de pintura, són espontànies o, saps, ja és una mica organitzat? Està previst fer alguna altra acció? Eh, bueno, jo no ho sé, però suposo que la gent que les està fent sí que està organitzat, clar, vale, vale, d'una vale. manera. Però, bueno, ja veia tanta gent distreçada, amb perruques, com una mica per donar un altre ambient a la manifestació i no crear també aquesta imatge que a vegades no, genera molt de rebuig o molta por a, a terceres persones que potser no estan tan famílies de demanar manifestacions i l'ambient en general és molt tranquil és, és, és combatiu i alhora relaxat doncs no sé Perfecte, no? el millor ambient no? per lluitar Sí, sí hi ha tanta policia però de moment no han fet cap intervenció no sabem com acabarà molt bé, ens, ens explicaves què és la tercera jornada de lluita Ent, Entre jornada de lluita i jornada de lluita eh, aquestes organitzacions a nivell barrial o de pobles i tal, eh, teniu relació? Treballeu també entre vosaltres? Prepareu coses? Sí, o sigui, cada, cada nucli que participi a la vaga o cada organització que participi a la vaga eh, és autònoma d'organitzar les seves pròpies estratègies però sí que tracem unes línies una mica en comú, o no? per tenir un marc comú. I si sí que fem unes reunions de coordinació, uh -huh. eh, potser mensualment, depenent una mica dels estats del moment, eh, on tot i que cada nucli decideix si és mixta o no en el sentit de si hi ha presència d'homes uh -huh. o no, eh, d'homes entesos com a persones que han nascut amb uns genitals masculins perquè eh, estem intentant també donar protagonisme a les dones d'esbienes i trans, tota la gent fa això oprimides pel gènere. Llavors, cada grup de barri o de poble o organització decideix si és mixta o no, però les reunions de coordinació són només per dones d'esbienes i trans, perquè vam pensar que era una mica una manera de fer una mobilització general, però garantint un cert protagonisme d'aquestes que tradicionalment hem estat més invisibles o excloses del que s'entén per política, no? Perfecte, molt bé, sí. doncs eh, també et volíem preguntar si tu saps alguna cosa d'una sèrie de xerrades, diguéssim, amb el títol d'Amaig Feminista al barri de Vallcarca. Et sona? No, doncs la veritat és que no. Vale, cap problema, ja ho anunciarem nosaltres. Pensàvem que igual sabies alguna i ens podies ampliar la informació que teníem. No, potser puc passar-te algú que ho sàpiga. Ah, bueno, si es dona el cas, fantàstic, si no, no pateixis que ja ja tenim una mica d'informació, només la volíem ampliar. Bueno, doncs, pues, eh, no sé si vols afegir alguna cosa més, des d'aquí només que transmetre't les gràcies per, eh, pues, bueno, per venir-te a participar al programa i en realitat amb extensió al, pues, a, a lo que és la Ràdio Bronca, no? a difundir per aquí per aquests micros. I, I també pos pues, això per la informació que ens has donat i que bueno, també des d'aquí pues, tot el nostre suport, clar que sí Moltes gràcies, sí, sí sabem, sabem que hi sou Sabem que hi sou Doncs <ríe> pues, pues, res, moltes gràcies a vosaltres per trucar i per intervessar-vos i per difondre-vos Molt bé, doncs pues, estarem en contacte per una banda o per una altra seguirem col·laborant, vale? Vale, doncs moltes gràcies Venga, salut, doncs. Vinga, salut doncs Adéu Bueno, pues allí ha quedat aquesta intervenció, informació en, pues en rigorós directe a peu de carrer des d'aquestes carrers cèntrics de Barcelona, on ara mateix pues, a ulls de la persona amb la que xerràvem doncs, unes 1.000-1.500 persones eh, estan impulsant, protagonitzant aquest, eh, bueno, pues aquest dia de lluita, aquesta jornada de lluita, amb el títol de la vaga de totes, com ens explicava la companya, doncs una vaga que pre pretén o, o aglutina eh, de forma efectiva doncs, el que seria el col·lectiu de dones lesbianes i trans, eh, doncs, com bé ens explicava, doncs, un dels col·lectius eh, més discriminats en aquesta societat, que pateix doncs, bueno, eh, la, les hostilitats i les agressions del sistema masclista patriarcal, capitalista, d'una doncs, manera més eh, cruenta, no només a l'estat espanyol, lògicament, amb això aquests temes doncs, no, no, nosaltres intentem no posar-hi fronteres, però sí que bueno, eh, ho mirem una mica a nivell local doncs, perquè, com bé ens explicaves, és tot un moviment que sorgeix com a mínim a Barcelona doncs, de fa un any, una cosa recent, i s'estan organitzant d'aquesta manera, i bueno, doncs molt bé, no? aquestes accions de... de crítica i denúncia a tot aquest sector empresarial doncs, eh, que es lucra amb l'explotació laboral infantil, i no infantil, però bueno, ja només que parlar infantil ja seria com per xapar i la barraqueta, doncs, eh, a molts milers de quilòmetres de les tendes, on després venen aquells productes fruit d'aquesta explotació, i a més els venen, doncs, com ens explicava la companya, intentant promoure o estandarditzar uns cànons estètics i uns perfils estètics que, al marge de que s' vinguin o no amb la realitat, de, pues això no? de física o no de les persones, eh, està clar que són una, una proposta molt artificial, és no? pues tot el tema de, de la qüestió estètica. No? En el sentit all doncs, ser el tema de eh, les depilacions, els maquillatges, no? que sí si les talles, no? Tal, etc. Aquesta sèrie de qüestions que d'alguna manera doncs, intenten anar condicionant, imposar unes línies estètiques dins de la moda i fomentar doncs, que... una uni uniformació de les Uniformes. persones, en aquest cas especialment de les dones uh -huh. i el que probablement encara és pitjor no? doncs aconseguir que gràcies a la publicitat pff, més de la meitat de la població tingui greus problemes psicològics i d'autoestima gràcies a tots aquests cànons que se suposa que s'han de seguir i s'han de complir uh -huh. quan a l'hora de la veritat la diversitat en formes, cossos i maneres d'avançar és tan diferent com persones hi ha Llavors, un, una de les maneres que tenen per aconseguir aquesta uniformació doncs, és atacar directament a el que és l'autoestima de la gent uh -huh. i així aconseguir que, tot i saber que és impossible, intentar arribar on tu és impossible que puguis arribar. Bueno, jo penso que el que està molt bé això que dius tu és eh, a recórrer a, a, a, a fórmules... No? que d'alguna manera et permeten eh, visibilitzar bé aquest joc d'engany. No? Per exemple, fa un mes i pic enrere teníem unes jornades sobre la taula molt interessants eh, sobre el maltractament institucional a, inf a la infància i a l'adolescència i amb una de les persones, companyes, que estava participant amb l'organització de les jornades doncs ens vam dedicar una mica un dia doncs, a fer una mica de, de prèvia, d'informativa sobre de què aniria i doncs, anar desenvolupant una mica el tema, una mica com aquesta reflexió que estem fent ara. I una de les coses que vam veure que facilitava molt la comprensió del per què passaven aquesta mena de coses, en aquell cas en el maltracte institucional a la infància i a l'adolescència, a... La relació amb el que estem tractant ara seria amb per què eh, pretendre imposar aquests patrons estètics i, i tal eh, a la gent que, que provoca tota aquesta sèrie de problemes no? a part de tota l'explotació productiva no? de, de, del procés de producció i etc i bueno, ens vam don compte de que si indagues quins interessos hi han darrere d'aquesta d'aquestes uh, línies no diguéssim uh, Pues et facilita bastant la comprensió de tot el tema. En quin sentit? Pues en aquest cas és molt senzill. Ells no? o sigui, el que busquen és diners i prou i la mostra més clara està en que no tenen cap reper o anar-se'n a milers de quilòmetres dels llocs on tenen les tendes que després vendran aquests productes per produir a un baix cost, exactament, igual que fan totes les multinacionals, d'acord? ¿vale? i a partir d'aquí doncs, bueno, és com una mena de suma i sigue no? o sigui, produeixen amb uns indrets on aquests cànons estètics i aquests patrons que proposen als llocs de venda normalment no, no quallen vale? doncs perquè estem parlant de zones bastant desprotegides en termes socials, en termes laborals uh, i, i bueno, doncs llavors allà no va destinat aquest producte i en canvi doncs, bueno, sí que el, el lloc de, de venda no, pues sí que participen de tota aquesta mena d'urgia no? de la mentida de la mentida publicitària que els mitjans de comunicació i, i bueno, tot el, el sector empresarial se no i bueno, doncs pues... Podríem fer un salt de branca però igual acabarem aquest temilla però podríem fer un salt de branca amb un tema que tocarem després que és ara que estem en tema de, a dins del seu planeta no? diéssim amb' el de la campanya electoral no estem exactament al, al mateix territori. No? Bueno, des d'aquí us pues, aplaudim i estem super contents no? i en aquest cas ho diem... En amb masculí perquè pues, som els dos que no es parien com genitales masculines, efectivament, i com deia, un company encara som massa masclistes i estem allà a poc a poc fotent brega i el que les companyes lluitadores pues, estiguin allà al peu del canó i tinguin eh, aquesta autonomia i la sàpiguen mantenir portant portar i crear iniciatives d'aquesta mena, pues, a nosaltres ens ajuda molt a, a, a continuar la nostra lluita i ens ensenya molt també pues, a... a ha tirat endavant no? i a poc a poc anar la tècnica no? i, i agafar-li el gustillo, així que eh, bueno, pues, també, com deies tu abans, per qui vulgui, ara mateix al centre de Barcelona s'està pues, realitzant la manifestació amb el títol o el de la vaga de totes aquesta jornada de lluita, eh, pues, una mica per mm, visibilitzar, eh, després per fer una demostració d'unitat i al mateix temps per denunciar tota l'opressió i tota la merda repressiva que, bueno, pues que des de fa molts anys en realitat això lamentablement podríem mirar-nos-ho uh, a nivell cronològic i podríem estar parlant de molts segles no? doncs que aquest col·lectiu de dones, de lesbianes i trans pues, uh, pateix i no? I també doncs, destacar lo que comentava la companya, de que, que, bueno, que els fronts de repressió i de discriminació són molt més amplis que en d'altres sectors, vull dir, en aquesta societat, a grans rasgos, no? els fronts de, de, de participació masculina són uns fronts molt acotadets, Eh, i bastant clàssics entre cometes, no després pues, la feina de és sortir-se d'aquí, trencar trencarm això i aquests motlles i tal i pues, buscar-nos la vida per unes altres bandes i eh, però ball en realitat mm, són bastant visibles no i el, el... ella ho definia molt bé no doncs el tema del de l'home blanc, treballador, assalariat no? i una mica doncs, amb aquest perfil doncs, més o menys pots anar i, i tornar de tot arreu. Canvia el tema de la repressió i la discriminació en aquest altre col·lectiu de dones, lesbianes i trans, doncs, és molt més invisibilitzada en el sentit de doncs, que està molt arraigat, doncs, per exemple, que el tema de les feines domèstiques l'assumeix la dona i, i no ha d'obtindre res a canvi no? és com si fos una obligació que, que, bueno, pues que, que té ja des del moment en què neix amb òrgans genitals femenins no? llavors eh, bueno, pues això ens ofereix una mica de llum no? i el, les persones amb òrgans genitals masculins que pretenem eh, d'alguna doncs, eh, manera empatitzar amb aquestes lluites doncs és una de les coses que principalment hauríem de, de començar a assumir assimilar, entendre, comprendre i a trencar no? pues, jo sé, eh, si tu vius a casa com a tio a casa dels teus pares i la teva mare ho fa tot pues, hostia, primer podries cantar-li la canya al teu pare o primer podries dir-li a ta mare que repartim les tasques i, <ríe> i després cantar-li la canya al teu pare, no sé com dir-te. No sé, és una mica en aquest sentit. No? I per, també pel que comentava la companya, de que en molts col·lectius, eh, en principi on es, eh, pues, històricament o tradicionalment es desenvolupa tot un activisme i una sèrie de lluita i tal, però resulta que aquests... Eh, aquests prejudicis sexistes i de gènere i tal doncs estan super arraigats. No? Bueno, doncs això una mica dos bufetades per despertar una mica d'aquesta tonteria que portem a sobre. I bueno, pues dit això ja està, acabar una mica amb la informació que comentàvem abans amb la companya que ella no, no ens ha pogut ampliar i però no passa res, nosaltres sí que la donem des d'aquí i és anunciar que durant tot el mes de maig s'estan realitzant una sèrie d'activitats amb el títol de Maig Feminista al barri de Vallcarca i entre d'altres activitats que podeu consultar, doncs, per exemple, el blog de les companyes de Rebeldes Cins Sombra. Eh, doncs, cada dissabte a partir de les 6 de la tarda, eh, dins del projecte anomenat Universitat Lliure Oriol Caballero, doncs, al Centre Social Ocupat All School allà a l'Avinguda Vallcarca eh, doncs, es realitzen una sèrie de tallers o activitats entorn a aquesta temàtica feminista i bueno, doncs, qui vulgui doncs, està convidada a participar-hi dit això doncs, us deixem una miqueta de música i, re, i comentarem algunes coses d'aquí una estona Així que, tu mateix eh, posem aquestes que havíem posat per aquí pues mira, podem posar obrint temes eh, tal, pues, la de marihuana i THC Vale. Així també comentarem temes canàbics Molt bé mm -hmm. D'acord, vale, doncs pues, continuem amb el programa Judici a la Justícia, com deia abans, eh, 19 de maig del futur 2015, i bueno, pues, ara us comentarem alguna activitat d'agenda. Començarem explicant-vos que des de fa uns quants mesos en un centre social ocupat de Barcelona ha anomenat los bloques fantasma a l'Avinguda la, Coll del Portell número 59... 50... Ah, 99 bis, d'acord, vale, fantàstic. Doncs en un paratge incomparable eh, es troba aquest centre social ocupat al qual eh, des de fa uns mesos com dèiem doncs, realitzem una activitat un cop al mes eh, el quart diumenge de cada mes, en aquest eh, mes de maig doncs, el quart diumenge correspon a aquest proper dia 24 i de 8 a 12 de la tarda o del vespre, més ben dit, doncs eh, des del programa Judici i la Justícia doncs estarem una mica impulsant eh, les activitats que es faran i bueno, principalment, com que el tema ara fa una cosa una mica més eh, lúdica i entretinguda amb idea de convidar-vos a passar-ho bé una estona, doncs el que farem serà posar música una mica doncs, des del rock con sus derivados i quizá, quizá algun antecedente del rock i Després pues, bueno, el que farem també serà organitzar una mena de, com de campionat de futbolín i bueno, pues, segurament pues, hi haurà regals diversos pues, per la gent que participi i tot això pues, estarà amenitzat amb pues, bueno, begudes vàries i alguna cosa de picoteo, en corte vegano o vegeta i bueno, pues, això que serà aquest diumenge i de les 8 a les 12 el centre social ocupat Los Bloques Fantasma, Avinguda Coll del Portell 59 bis al barri de La Salut de Barcelona i jo, que esteu més que convidades a venir. Sí, el metro més proper és l'altre de Vallcarca de la línia verda. Vale. Posem l'altre tema que teníem el qual? El següent d'agenda, així que bueno, tenim part davant un cartell amb la 37a festa popular del de barri de la Prosperitat Vale el barri de la Prosperitat és un dels barris que conforma nou barris a la zona pues, nord-est de la ciutat de Barcelona i des de fa un parell d'anys doncs, hi ha un espai nou en aquest barri, que és el Dinamo Do It Yourself Espai que està al carrer Molí, número 1, local 3, eh, just per sobre de la plaça d'Àngel Pestanya. I aquest any pues, es tornen a organitzar una sèrie d'activitats des d'aquest espai. I, eh, bueno, pues, principalment eh, consisteixen en lo següent. El proper divendres 29 de maig, o sigui, el divendres de la setmana vinent, a partir de les 7 de la tarda hi haurà un debat sobre migració organitzat pel col·lectiu Tequedes Donde Quieres, Uh, serà això el local de, de la Dinamo, com dèiem al carrer Molí, número 1 després passaríem el dissabte 30 de maig amb una jornada de difusió solidària i uh, consistirà a partir de les 5 de la tarda amb, us, amb una taula rodona contra la repressió en participació de familiars de les encausades del Parlament de l'efecte que envies, repressariades per lluitar i etcètera i això pues, a les 8 conclourà amb un concert eh pues do it yourself, o sigui sea, autogestionat amb eh de curs FM i Bite map, i la Petaluda en el Main Street i probable probablement alguna cosa més amb música enllaunada o sea, se pincha discos això serà a la plaça de la prosperitat molt ben, molt, molt a prop molt a prop d'allà després passaríem a les activitats de l'altra setmana però això probablement ja us ho, us ho anunciem en programes vinents no? perquè si no, nos vamos molt lejos però bueno, dimecres 3 de juny eh, i de 4 al 6 hi ha una mostra d'invents sonors i visuals eh, pues, bueno, que consistirà en tota una sèrie de d'activitats en relació amb aquest mundillo de los catxarrillos i si teniu ganes de participar-hi doncs us podeu inscriure a l'adreça do it yourself, o sea, d-i lletina i grega arroba dinamospai.info vale? trobareu també informació d'aquestes activitats doncs, a les pàgines dinamospai.info i radiobronca.info Dit això, pues, també comentar-vos que estem de festa d'aniversari d'una ràdio lliure, en aquest cas una ràdio lliure de la ciutat de Zaragoza, una ràdio manya. Estem parlant de Ràdio La Granja que compleix 30 anys eh, doncs aquest proper dissabte 23 de maig al Parc de la Paz de Zaragoza doncs, eh, organitzen tota una sèrie d'actes per festejar aquest 30 aniversari i bueno, pues, re, explicar que aquesta ràdio doncs, és una ràdio que va començar una mica abans que la Ràdio Bronca, lògicament, a mitjans dels 80-85 i que, bueno, pues, que en aquests anys s'ha pues, caracteritzat pues, per tot una participació molt activa a nivell barrial a la zona on està ubicada i bueno, pues, la veritat és que el que han anat aconseguint amb tots aquests anys és pues, pues, bueno, tindre relació amb un teixit de col·lectius impressionant de fet el cartell doncs, eh, ens explica que hi ha una exposició de 30 anys de la Granja i en la qual pues, surten reflexats pues, col·lectius socials amb els que han treballat i hi ha una llista que per, per almenys hi han aquí 30 noms de col·lectius i, bueno, després faran pues, no, retransmissió radiofònica de tota la jornada, animacions infantils, una zona d'artesania, un concert vermutero, que vol dir que començarà pues, cap a migdia, després actuacions a la tarda i finalment un concert nocturn. I bueno, pues, això que des d'aquí pues, uh, felicitats, no? uh, Estem contentes tu la, la, la longevitat de les radios libres cada vegada eh se va haciendo mayor y mayor y mayor de Y que así sale, sí segue Y que sí segue xi. Ahora lo que falta es una mica de relevo generacional para que no nos quedemos aquí los cuatro crustáceos aquí metidos en plan <ríe> prehistórico. Vale, pues, te dejo una mica más de música y continuaremos con el programa. ¿Con qué nos deleitarás ahora? Radio Rahim. Jija. <risa> cosi tale u ca amò io t'a agarrando a soscoita ta tu atorè bañoca bilga bisco attaccante che arditoso e tappa su ta amò ya rechi resta tan Toda vida toda una vida de ricos y pobres toda una vida de norte y sur definido por las fronteras económicas toda una vida de oscurantismo religioso toda una vida de injusticias sociales de imperialismo de genocidios de odio de envidias de control de prisiones de torturas de muertes de rencores de desforestación de e 150 de engaños Toda una vida filtrada por opiniones manipuladas por el capital, de borreguismo, de desesperación. Toda una vida con una bota militar pisándonos el cuello. ¿No crees que una vida es ya demasiado tiempo? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Vale, doncs pues, continuem amb el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM I també podeu recordar-vos que teniu el telèfon 93 359 4900, que podeu fer servir al llarg de, del programa pues, per participar així com a la connexió que hem fet abans amb la companya des de la manifestació de la vegada totes amb un dia plujós a Barcelona que no ha evitat... Eh, per això no, no ha fet que l'acció no es dués a terme. Bé, bueno, doncs pues, dèiem que podíem comentar algunes coses, per exemple, pues, eh, no sé, podem començar amb el tema canàbic? Sí, si vols, sí. Pues, bueno, per qui no sàpiga, eh, existeix en el món, en el planeta Terra, pues, bueno, en tot el que és el món vegetal, existeixen una infinitat de plantes que i arbres, no? vegetals, arbustos, etc, que tenen propietats doncs, molt diverses no? i que, bueno, pues que l'ésser humà les utilitza des de fa molts, molts segles amb diferents eh, finalitats i una d'aquestes eh, plantes, no? nosaltres algunes persones pues, diem plantes amigues no? pues una d'aquestes plantes amigues és la que es coneix amb el nom de marihuana, la cannabis sàtiva no? Doncs, aquesta planta doncs, que té, entre altres coses, doncs, propietats psicoactives vale? i és per lo qual a partir de determinat moment de la història de la humanitat doncs, comença a ser perseguida i el seu consum comença a ser penalitzat i bueno, doncs, si legalitzen alguns indrets del planeta també el seu consum, si legalitza el seu cultiu i el seu comerç i el seu transport, etc, Bé, bueno, doncs, eh, aquesta planta que, a part d'aquestes propietats psicoactives, doncs, té un altre cimfin de propietats doncs, de caràcter terapèutic, de tipus medicinal, doncs, pels components que, que bueno, doncs, eh, dels que està formada la planta, alguns dels quals se't doncs, eh, creixen per via ràpida doncs, eh, de, doncs, amb un consum, diguéssim, fumant la planta, ¿vale? doncs la, la via més ràpida de... Doncs que certs eh, actius eh, passin a l'acció. Per exemple, la forma psicoactiva, doncs, fumant-la és la, la manera més ràpida. I que es pot prendre igualment d'un doncs, cimfín de maneres, des de reposteria a, doncs, a mantegues, a infusions, a... es poden fer doncs, olis també, bueno, una sèrie de, de productes molt variada, no?, també, doncs, a part de la part psicoactiva doncs, també és molt nutritiva no? a nivell doncs, nutricional també té moltes propietats i es fan farines per fer moltes coses no? ja diu aquella llegenda de que aquest personatge anomenat Buda, que significa el il·luminado eh, doncs, eh, quan estava en la seva etapa de formació va aguantar no sé quant de temps eh, en dejuni no? i només s'alimentava amb una llavor de cànam diari no? I bueno, doncs jo què sé no són aquestes coses el que ens, més quere aquesta mena de, de, de dades anecdòtiques és, és com per per, per, bueno, doncs per fer conscient que la història i el coneixement d'aquesta planta doncs, ve de, de molts molts segles enrere, de, de fet estem parlant de milers d'anys. Eh, també doncs, després molts usos dels que es poden fer amb aquesta planta doncs, a nivell tèxtil, per exemple, que és una de les coses que a la història moderna doncs, es va potenciar bastant al segle passat, doncs, per exemple, uh, la història de la marihuana doncs, uh, en concret a nivell internacional, però en concret als Estats Units doncs, és una història una mica rocambolesca doncs, perquè a principis del segle passat doncs, es feia tota una bateria legislativa en la qual doncs, es penalitzava uh, doncs, això el consum, la producció, etcètera, d'aquesta planta però resulta que quan eh, bueno, esclata el que es coneix com a Segona Guerra Mundial a finals dels anys 30 i principis dels, dels 40. 40. Perdó, doncs el eh, Estats Units en aquella posició en la que estaven no? de, de dia, ah, nosotros aquí no nos metem, aquí la movida no va con nosaltres, i tal tot i que tenien unes ganes immenses de ficar-s'hi doncs, per una qüestió d'interessos econòmics i polítics i territorials, i etcètera, bueno, quan per fi passa tot aquell episodi de Pearl Harbor i, tal, i ja doncs, tenen l'excusa perfecta per fotre's a, en el conflicte bèl·lic de quatre potes i, i arrossegar el màxim de la població al darrere d'aquest propòsit, doncs, aleshores es donen compte de que tenen unes necessitats a, a nivell tèxtil doncs, per fer robes pels soldats a nivell del de, doncs, tema de tendes de campanya de, de bueno, doncs, mantes i una sèrie de coses no? que es feien aleshores doncs, amb, amb, amb tèxtils suposo que encara segueixen fent i el cultiu d'aquesta planta que havia quedat desbancadíssim en el seu moment doncs, per aquests prejudicis no? eh, doncs, eh, pel cultiu del cotó aquell famós cultiu de, dels camps de, cul, de cotó on s'havia explotat durant molts anys segles a la gent eh, esclava no? que s'havia esclavitzat i tal, doncs bueno, pues, es van donar compte de que el cultiu del cànem en aquest cas cànem industrial, que seria pues, el cànem és la, la, la planta de la mateixa família però que no té propietats psicoactives, la marihuana seria. La planta que és igual que el cànem, però que si sí té propietats psicoactives, bueno, pues es van donar compte que el cultiu del cànem donava una producció, es produïa amb una rapidesa i amb unes condicions que eren imbatibles. I llavors eh, bueno, pues per una qüestió d'interessos, amb l'excusa de la guerra, es pues van impulsar el cultiu de la recuperació del cultiu del cànem i d'aquesta manera pues poder abatir aquestes necessitats. No? Eh, bueno, lògicament i només que a modo anecdòtic però també perquè serveixi per il·lustrar el moment actual doncs una, un cop acabada la guerra doncs van tornar a satanitzar doncs, el cànam i especialment la marihuana i van deixar d'utilitzar-lo de, de, i van promoure i van fomentar igual que han fet amb tantes altres coses als Estats Units doncs, eh, la seva posició entre cometes eh, privilegiada a nivell internacional doncs pues, què d'altres indrets del planeta donc segueix la mateixa línia política no? eh, a l'estat espanyol doncs concretament el que es coneix com a estat espanyol doncs eh, el consum de la marihuana mai ha estat eh, il·legal no eh, de fet ens trobem amb què n'hi ha bueno, eh, tot una història en relació al seu consum doncs, bastant estreta des de fa molts, molts, molts anys i després la part aquesta de, del, de la producció a nivell tèxtil doncs, també, no? concretament a Catalunya que és una cosa que, és la que jo conec econòmica mica més doncs, també a, a principis del segle passat inclús em sembla que des del 1800 i pico ja eh, s'utilitzava moltíssim doncs, en el tema tèxtil també per fer paper Uh, i bueno, doncs una sèrie de, de, de productes que s'utilitzava molt en aquell moment. Després, amb el, amb el temps, doncs, quan va començar a convindre a introduir noves tecnologies o noves tècniques o nous cultius, doncs a poc a poc es va anar eh, deixant de banda fins que pràcticament va desaparèixer i llavors ens trobem que... Eh, Bueno, Ajans de principis o mitjans dels anys 90, hi ha com un repunte eh, amb el, el que és el cultiu del cànem, el que es coneix com a cànem industrial d'arrel de doncs, bueno, tota una línia de, de propostes o directrius des de la comunitat europea lògicament amb fons econòmics europeus, vol dir que els paguem tots i totes com a mínim les persones que vivim dins d'aquest territori eh, en les que doncs, es promovia una mica la recuperació del cultiu de, del cànam precisament per això que estàvem parlant, per les seves virtuts pues, a nivell de, de creixement, de rapidesa de creixement, les, el volum de producció, eh, els costos i el rendiment. No? I bueno, pues, va haver com un repunte, en concret a Catalunya, d'altres llocs també, i bueno, pues, eh, com no aquest repunte en relativament pocs anys se'n pues, va anar a prendre pel sac perquè bueno, allò que es va conèixer en el seu dia com a los escándalos del lino, pues, al mateix temps que la comunitat europea promovia i intentava fomentar pues, ajudes per la gent que es dediqués a a, aquest, eh, bueno, pues, a la producció del, de, del, del càrrec industrial, també va promoure pues, eh, el cultiu del, del lli, del lino en castellà, d'aquesta planta, que també es pot utilitzar amb unes finalitats similars, i bueno, quin va ser el problema doncs que aleshores eh, jo fins on jo arribo segurament hi hauria molta, molta gent ficada allà i mullada allà.s doncs va haver tota una moguda de corrupteles en el sentit que es van eh, demanar moltíssimes ajudes a, en concepte de cultiu de, de la planta del lli i resulta que, que, bueno, que després un cop es van cobrar les ajudes aquest cultiu no va anar per enlloc es va deixar així eh, pues, eh, com de banda no? llavors el tema, pues, clar, quan a, a nivell d'autoritats europees es van enterar de la història doncs van tallar les ajudes i això pues, què va repercutir? En que es van tallar les ajudes amb el tema del llib però també amb el tema del cànam indirectament en quin sentit? Pues en el sentit de que eh, la gent que volia muntar-se aquest negoci corrupte amb el tema del lli, amb aquestes ajudes, amb aquestes eh, subvencions, doncs va eh, pues rebentar les xifres, vull dir, doncs va augmentar el número de, de quilòmetres de, de cultius, d'una manera molt bèstia doncs per, per poder accedir a més eh, quantitat d'ajudes. I Això doncs, clar, va deixar a partir d'aquells anys el cannabis amb una situació el cànem més ben dit el cultiu del cànem, amb una situació de, de desproporció a la baixa i eh, totes les ajudes que es van dedicar al tema del lli quan es va descobrir tots aquests escàndols on doncs, es van retallar i clar el, el que era el tema del cultiu del cànem. Pues va quedar amb, amb rel relativament poc suport econòmic i eh, bueno, pues progressivament ja amb el temps es pues va acabar quedant no res. No sé si avui en dia encara queda alguna empresa doncs, eh, treballant aquesta, aquest cultiu. El que és el tema del consum de la marihuana, pues dèiem, aquí mai ha estat mm, il·legal. El que sí, a partir dels anys 90, amb aquella famosa... La primera, la llei de seguretat ciutadana, no? coneguda com la llei Corcuera de l'any 92 o la llei de la patada en la porta i tal. Doncs a partir d'aquí sí que es comença a penalitzar, penalitzar el, consum, el consum a la via pública. Això dura fins a dies d'avui, significa que tu pots consumir sempre i quan no estiguis en un espai públic. Pots consumir a casa teva, pots consumir en un espai privat on estigui permès aquest consum. Vale. Llavors, eh, això en el seu moment va generar, pues, com, bueno, lògicament, tot el que sigui acotar qüestions d'aquesta mena, si no es fa amb una mica de seny i d'una manera, no sé, amb una finalitat sana, doncs normalment el que genera pues, és com problemes, no? de quin sentit? Pues una mica amb la mateixa línia que estàvem abans, doncs de problemes en el sentit de la, la, com vesteixes d'aquesta substància. No? O sigui, a partir de que l'Estat, el... el govern no, contempla l'existència d'aquesta substància com per eh, eh, doncs reflexar-la dins de les seves lleis, en aquest cas doncs a nivell punitiu. Donc està clar que tot el mundillo que tenia a veure o que té a veure amb aquesta substància i, i la seva cultura diguésim doncs es veu afectada, en aquest cas negativament. Doncs perquè eh, a partir del moment en què es comença a perseguir el consum en espais públics, doncs de, de retruc de carambola pues es comença també a perseguir pues, tots aquells espais de relació amb aquesta substància. Llavors, va començar a, és aquella època en què va començar a haver tot un increment en la persecució o en la diguéssim, la situació de casos de doncs detencions de per temes de cultiu de tensions per portar la substància a sobre doncs amb un escorcoll entre cometes ordinari doncs trobar-te una, una proporció X de doncs, ja fos de la marihuana si a ja seques o ja fos amb, amb el format del hachís no? que és aquest derivat de, de la marihuana que és un concentrat diguéssim Eh, I bueno, doncs ens comencem a trobar situacions en les que eh, doncs els problemes en aquest eh, col·lectiu de persones consumidores es comencen a agreujar fins i tot inclús doncs, amb, amb penes eh, econòmiques i després inclús en alguns casos en funció del volum, perquè bueno, ja estaríem passant una mica el tema de, de, de, de lo que seria, com, lo que es considera el tràfic o no. doncs inclús algunes penes de presó. Uh... Aleshores, ja me'n recordo que funcionaven com a mínim un parell d'organitzacions eh, antiprohibicionistes i... i una de les campanyes que es va impulsar aleshores amb molta força era la de la, la prohibició me planto pues, perquè la situació era una mica esperpèntica i la veritat és que avui en dia la seguim vivint de la mateixa manera en el sentit de que eh, el consum eh, no estava penalitzat a no ser que fos amb uh, un espai públic ¿vale? però tu es reconeixia el teu, la possibilitat de consumir a, a casa teva o en un espai privat però no estava penalitzat el, el, el cultiu estava penalitzat el comerç i estava penalitzat el transport al portar la a sobre Llavors, pues doncs, bueno, clar, davant d'aquesta situació ens trobàvem en una situació bastant d'indefensió, no? De dir, bueno, vale, llavors, si si jo vull consumir, donse suposo que ho trec, això que cau del cel, rotllo manà. No? llavors doncs, bueno, davant d'aquesta situació de punt mort no? doncs, per trencar una mica aquesta eh, situació estàtica no? doncs, es va fer aquesta campanya de la prohibició me planto que consistia entre altres coses doncs, de començar tota una campanya de cultius massius però no massius en el sentit de, de cultivar doncs, un, cada persona amb molta extensió sinó de que cada persona cultivés un número Eh, determinat de plantes doncs, un número petit en el sentit de poder defensar la versió de que aquell cultiu era per consum propi i d'aquesta manera doncs, com una mica tancar el cercle no? de dir si jo tinc dret a fumar, doncs, tinc dret a cultivar-me la meva pròpia substància la cultivo a casa meva a... a petita escala vull dir per consum propi, autoconsum i no molesto ningú no? el problema va ser que una de les associacions, en aquest cas l'ARSEC l'Associació Ramon Santo sobre estudis del cannabis doncs, una de les accions que vam prendre doncs, va ser a gran escala en el sentit de que es van adquirir uns terrenys en els quals es van plantejar Pues, centenars de plantes però d'una manera molt intel·ligent en el sentit de que estava aquest terreny estava parcel·lat eh, amb diferents eh, bueno, parceletes petites on hi que havien pos pues, això unes cinc o sis plantes i cada una d'aquestes parcel·les tenia el nom novi cognoms i el, el número de document d'identificació que fes falta de totes les persones sòcies en aquell moment pues, que van decidir eh, eh, secundar pues, eh, aquesta acció bueno, secundar no, de fet impulsar, perquè va ser tot una decisió assembleària i, i en aquell moment pues, hi havia molta gent sòcia i i va sortir de, de, de moto propi uh, el procés que va seguir tota aquesta acció la veritat és que va acabar una mica com el Rosari de l'Aurora i en certa manera pues, tot el procés de desgaste i repressiu i tal, doncs podria haver acabat sent al principi de la fi d'aquesta associació que va estar donant guerra durant molts anys però la veritat és que també uh, uh, des, vist des d'ara mateix pues, va donar els seus fruits en el sentit de que es va aconseguir pues, una mena de uh, d'estat de, de laxitud per part de les autoritats repressores i no repressores o repressores totes en realitat autoritat i no repressors són fatal o sigui de les autoritats repressores fins al punt de que eh, es va començar a, a relaxar el que era la persecució del tema del cultiu llavors eh, una persona fins al punt de que un jutge va sortir fent una les declaracions públiques dient que, bueno, que una persona que tingués quatre o 5 plantes a casa seva ja no se la perseguiria perquè estava clar que era per consum propi. Llavors doncs, bueno, això va ser com una mena d'un abans i un després, tot i que en cap llei es va reflexar. I eh, no es van poder arribar a, al punt de, de que hi hagués diguésim a nivell judicial se sentés alguna mena de jurisprudència, pues, perquè directament ja el no ser perseguits aquests casos, pues, no hi havia denúncies, per lo tant no hi havia procediments, etcè, només que era quan, quan eren cultius molt grans. Pues, bueno, la cosa va quedar ja una mica, amb pues, pues, pues, pues, bueno, pues, eh, una situació que moltes persones hem aprofitat, ja aprofitàvem abans i seguim aprofitant avui en dia. I avui en dia doncs, ens trobem en una situació una mica diferent, eh? d'uns anys cap aquí eh? sorgeixen el que es coneix com a associacions canàbiques que són eh? associacions de, muntades per persones consumidores amb la idea d'organitzar eh? doncs espais privats on es pugui consumir aquesta substància. No? El tema és que, bueno, uh, lògicament, a uh, la ciutat de Barcelona i en general no doncs, hi ha molta gent consumidora i uh, això ha fet que aquesta mena d'espais pues, proliferin d'una manera espectacular fins al punt de que pues, bueno, aquestes autoritats repressores uh, han posat l'ull sobre de les seves activitats i han començat tota una campanya doncs, de acoso i derribo contra aquestes associacions pues, per una banda pues, perquè inevitablement doncs, com que aquesta qüestió del cultiu i del transport i del comerç no està resolta doncs Uh, s'ha vist doncs, que en algunes d'aquestes associacions s'estava doncs, eh, fent comerç amb aquestes substàncies eh, s'ha detectat doncs, que hi havia molta gent que cultivava a gran escala per poder abastir aquestes associacions bueno, s'han anat detectant tota una sèrie d'activitats doncs relacionades amb, amb l'entorn directe de, la, de, de les persones consumidores i les autoritats eh, repressores doncs han anat d'alguna manera intentant aquestes activitats per qüestions d'economia, per qüestions de bueno, pues això de, del tràfic etc. La cosa és que bueno, la cosa ha de degenerant fins al punt de que l'Ajuntament de Barcelona amb l'actual alcalde doncs, a, a la bandera no? pues, eh, en primera fila pues, han declarat la guerra a tots aquests espais, una guerra oberta han desenterrat l'atxa de guerra els espais pues, per poder-se defensar d'aquest atac per part de l'Ajuntament que doncs, novament i per anéssim a mil vegades doncs, demostra que, que és un ajuntament retrógrat, que és un ajuntament carca, convencional, reprimit i repressor i que mai de la vida se vindrà a veure una cosa eh, com és el tema del consum d'una substància com és el cannabis, que fet d'una manera doncs, així diguéssim... Doncs amb llibertat és inofensiu eh, i la demostració està doncs, amb les experiències d'estats doncs, com l'Holandès o a, recentment a l'Uruguai i tal, no? Quan, eh, quan les persones poden fer ús de les substàncies les que siguin doncs, amb llibertat no hi ha mai cap problema, que el problema precisament eh, ve generat doncs, a partir del moment en què aquesta llibertat de consum es veu coartada, es veu parapetada, i es veu encorsetada, es veu perseguida, es veu clandestinitzada i, i satanitzada, doncs aleshores eh, doncs, apareixen en escena les màfies i bueno, pues començar els problemes reals i de veritat. Aleshores, eh, des d'aquestes associacions, la seva manera de desenterrar l'atxa de guerra i plantar cara a la, en aquest Ajuntament carca, repressor i, i escarós i reprimit doncs, eh, ha consistit en impulsar una, el que es coneix com a una iniciativa legislativa popular. I això consisteix en fer tota una campanya de difusió d'informació sobre la pròpia campanya i sobre aquesta situació de la qual estem xerrant amb l'objectiu d'anar doncs, recollint signatures de suport a aquesta iniciativa. No recordo quina borrada de xifra de total de, de signatures s'ha de recollir, però bueno, amb la idea que si s'arriba a determinat número doncs es pugui plantejar una proposta per via legal no eh, que consistiria vos doncs, una mica amb això doncs amb em regular d'una punyatera vegada per veure o per malament vale perquè aquí ja també hi ha molts criteris nos però regular d'una punyatera vegada pues doncs, lo que té a veure eh, en relació doncs, amb això amb el que deiem el cultiu o producció de la substància, el transport de la substància, inclús el comerç de la substància, pues. Doncs, ja que les persones consumidores no mai han perdut el dret a consumir-la. Senzillament, doncs, aquesta situació Uh, legal com en tantes altres situacions legal no vol dir justa, ni correcta ni res d'això, en aquest cas nosaltres ens atrevim a dir situació legal de merda doncs ha uh, uh, abocat a les persones consumidores no que ens hem d'estar sempre pues, anant amb mils ulls i, eh, des de, si cultivem a si volem a buscar aquesta substància perquè no ens pillin, perquè bueno, que si això també pues, evidentment en molts casos eh, també afecta la qualitat de la substància, no? pues perquè clar, ja és més fàcil d'adulterar des del moment en què no hi ha una regularització, etc. Bueno, no sé, una mica des d'aquí pues, donar a conèixer aquesta iniciativa. Uh, podeu buscar informació per internet o amb alguna de les associacions que tingueu properes al vostre barri. I, i també d'alguna doncs, bueno, manera com en tantes altres ocasions doncs, i la història de les ràdios lliures és un clar exemple doncs, que nosaltres, les persones que ens considerem activistes canàbiques doncs, seguirem endavant amb les nostres activitats petit no? i peti, -peti no? i mai hem hagut de demanar permís per fer aquestes coses i, i bueno, doncs això senzillament és eh... Amplia una mica el coneixement sobre certes coses um, Per qui no ho sàpiga pues, la, la planta de la marihuana O el cànam industrial O se li vulgui dir pues, És igual eh, Estem parlant d'una planta Que que probablement estem parlant de vora de més de mil usos diferents en diferents terrenys, des de la medicina, ús lúdic, materials de construcció, alimentació, tèxtil, paper... Bueno, estem parlant de que té una infinitat d'aplicacions brutal, també en termes mediambientals i així... Doncs, recordo una xerrada on doncs ens explicàvem és una època havia hagut allò dels vertidos en el coto cotodanyà i tota aquella moguda de, de, de, de... ai, perdó de que hi havia hagut tots aquells vertidos tòxics en zones naturals i tota la història tothom s'estava tirant de, dels cabells perquè allò era un drama i una persona que estava ficada doncs, en, el, en el col·lectiu o l'organització que estava amb nosaltres ens informava doncs, de que la planta de marihuana o cànam eh, indiferentment una de l'altra doncs, era molt vàlida per intentar rescatar o minimitzar danys en aquestes zones que es veien afectades doncs, per aquests abocaments tòxics pas eh, perquè arrela molt ràpid i perquè a través de les arrels eh, doncs agafa molts, molts molts nutrients de la terra. Llavors en casos de que la Terra està impregnada de substàncies químiques tòxiques, la planta absorbia d'una manera relativament ràpida, que afavoria molt el, les tasques de neteja la de la terra. i la regeneració de la terra. Després també en casos d'incendi, doncs, tres quarts de lo mateix. mateixa. M'explicàvem que on hi ha hagut incendis, doncs, si es tiren llavors, de planta de cànam, doncs, la planta arrela molt ràpid, fa un, tot un teixit d'arrel molt gran amb les primeres capes superficials de terra i això impedeix l'erosió de la terra quan plou i etcètera que és una cosa molt habitual quan ja no han ha hagut incendis ah, eh? i després al mateix temps doncs, clar, com que la planta creix d'una manera molt ràpida doncs, perd molta fulla al llarg del seu procés una planta de cicle anual i aquesta fulla crea també doncs, una capa de... De... superficial per sobre de la terra que al el... descomposar-se molt ràpid doncs, també afavoreix la regeneració de, la... de les un bon, diguem, que és el, el microclima, no? de, de, de, de, de cada puesto, no? Afavoreix la regeneració i la conservació, no? Bueno, total, que que quien tenga entendimiento entienda que estem parlant d'una cosa que, que com hem dit en, altres, en altres temes, eh Fa milers d'anys que es coneix, es coneixen aplicacions de tota mena, que és una planta que té, aporta molts beneficis en molts terrenys en relació amb l'existència de l'espècie humana i en realitat també amb l'existència de, de, de totes les formes de vida i tal viment Això no creu que es pugui fer o s'hagi de fer, sigui necessari fer tota una tasca diguéssim també de pedagogia en quant al consum de la substància com a psicoactiva, vale? pues no, no deixa de ser una substància psicoactiva i com a tal ho pues, s'ha de tractar. i lògicament pues, tot en accés és dolent quan eh, l'accés a aquesta substància pues, 'hauria de fer amb informació i en persones experimentades i d'aquesta manera es minimitzarien els possibles eh, efectes negatius però tornem-hi com que la situació és la que és doncs moltes vegades el que passa com amb tantes altres substàncies doncs, eh, és que la gent entra a la brava no? i s'acaba fotent un Pues de vegades algunes males experiències entre pit i esquena considerables. Des d'aquí pues, bueno, reivindicar una mica una lectura que fèiem algunes des de fa temps, donc que a les drogues al món de les drogues s’hi pot entrar per la porta del davant o per la porta del darrere. Metafòricament parlant, lògicament. Entrar-hi per la porta del davant significaria doncs, amb material escrit, amb informació de transmissió oral, amb persones amb experiència, amb un entorn tranquil, amb un entorn de no prohibició, de llibertat, vale? i fer-ho en, en grup, no? i d'aquesta manera doncs, sabem perfectament quins són els efectes o aquelles substàncies que es volen eh, provar, amb les que es vol experimentar, també quines, a part dels efectes doncs, quins possibles eh, diguéssim seqüeles o efectes secundaris podria tindre, inclús quines ressaques deixa i etcètera i tal, d'aquesta manera doncs, preparar-se una bona sessió d'experiència l'altra porta del darrere és la del de món de la prohibició del món de la desinformació del món de la ignorància, del món de la clandestinitat del mercat negre, de l'adulteració i bueno, doncs, això lamentablement doncs, ja sabem quin és el resultat. Des d'aquí pues, reivindiquem aquesta porta dalt davant i a la mesura de les nostres possibilitats pues, anirem aportant granets de sorra en aquesta lluita i, i nada pues, que aquí ha quedat l'assumpte intentarem també anar fent una mica de seguiment eh, sobre aquesta iniciativa legislativa popular d'aquestes associacions de persones consumidores i bueno, pues, podem deixar aquí aquest tema i passar a una altra qüestió, deixem alguna de música sí. Uh, de ella ¿Cómo era la edita aquella? Espera, había el, el, el menos porras, más porros Espera, y, y ahí la samarreta de la, la base de arriba Me cago en Dios menos, menos policías y más porrazos Sí, algo así, ¿no? Menos policías y más porrazos Lógicamente porrazos en relación a la palabra porro Que es el cigarrillo de marihuana <ríe> Y porrazo pues es un porro grande, ¿no? Un cigarro <ríe> muy grande doncs pues sí, sí, exacte, pues aquesta és la història que nosaltres passem de tota aquesta merda repressiva i tal i que ens agrada més viure en llibertat i la marihuana no ens ha impedit mai ser lliures tot el contrari i en canvi pues aquests desgraciats de generats de traje corbata o d'uniforme, porra, placa, pistola manilles i casco i lo que sea, inclús aquests de toga i tota la merda doncs pues, eh... Pues re, pretenen fer-nos la vida impossible perquè no saben disfrutar de la vida i són reprimits de merda i nosaltres pues, passem del seu rotllo i anem a la nostra i això és el que reivindiquem ¿vale? pues venga, va, una mica de música Sí us deixem en burning, and looting i ens escoltem d'aquí 4 minuts molt bé, salut pues. Seguim amb el programa Judícia, la Justícia, Ràdio, Bronca, Ràdio Lliure, 104.5 de l'FM, Ràdio Lliure amb pretensions, només pretensions llibertàries, també s'ha de dir, i eh, però, bueno, que fins a les 9 que dura el programa doncs, encara tenim temps de alguna coseta. Fa uns programes enrere vam xerrar la situació del company Momia Bujamal, eh, aquest pres afroamericà, eh, des de fa més de 30 anys, que va ser acusat d'haver matat un policia blanc, lo qual era mentida, ha quedat demostrat amb el pas del temps de manera flagrant, però, clar, les autoritats dels estats podrits d'Amèrica no són diferents a les de Barcelona, Catalunya, a l'estat espanyol o on faci si falta on sigui que hi hagi estat, són tallades una mica pel mateix patró, només de... Va, es diferencien una mica les, les, les maneres de funcionar, però en realitat els objectius són exactament els mateixos. I aquestes autoritats de merda no estaven disposades a permetre que bueno, pues una persona que els era molesta pues, perquè de tota la vida s'ha pues, dedicat a denunciar aquests trepitxeos hi ha aquestes malesarts i tota aquesta merda repressiva i la brutalitat policial i tota la corruptela i misèries del sistema, doncs, clar, eh, acaba sent una persona molesta, no?, perquè aquests no només fan trampes, sinó que més les volen fer de manera que els deixin en pau, amb impunitat total, no?, o sigui, són, fins a aquest punt de malaltia arriben, no?, Llavors clar, el Mumia es va convertir en una persona molesta i pues, bueno, li van fer tot un muntatge i una vegada fet el muntatge doncs mai han permès que es defensés eh, amb llibertat Vale. llavors el fet de no permetre que es defensés en llibertat a la pràctica pues, ha suposat un boicot per la seva defensa en aquesta ocasió en termes legals pues, perquè en termes populars tothom sabem que inclús ells no? els que estan fent trampes no? sabem que ell no va cometre aquest assassinat i que per tant no hauria d'haver estat ni un sol dia dins de la presó i bueno, pues, eh, com que la guerra al camp de batalla pues, eh, no és precisament el, el carrer sinó la presó doncs eh, aquestes autoritats que saben perfectament que ell no va assassinar aquest policia doncs no tenen per què reconèixer per via legal les seves lleis poden seguir-lo mantenint a la presó, seguir mantenint aquesta política de boicot a la defensa de, del Mumia, que en aquest cas també podria més d'aquests casos on també eh, la defensa d'ell es converteix en la defensa per la veritat. No? També està bé anar veient, no com al llarg de la història tots aquests episodis Eh, que no són episodis aïllats que són només que una, un episodis que per la raó que sigui, donc ens arriben d'una manera diferent no però no, no, no són diferents eh, en el sentit d'exclusivitat oh, que només li ha passat a aquesta home no bueno, doncs, eh, el que deèiem al final s'acaben convertint en batalles entre la veritat i la mentida no entre. Pues la veritat de, de defensar unes conviccions i en aquest cas també uns fets objectius, és dir, jo no he matat a ningú, punto pelota, no tinc perquè què estar aquí perquè vosaltres dieu que tinc que estar aquí perquè dieu que jo he matat algú, ¿vale? això seria la veritat, i la mentida és eh, fer tot un muntatge contra qui faci falta, en aquest cas el company Momiaú Jamal, però contra qui faci falta, les presons estan farcides de milers, inclús milions de persones, vale? que moltes vegades doncs, han sigut víctimes d'aquest joc I, i aquesta mentida doncs, es basa en això, en crear aquests muntatges per seguir fent els seus negocis, les seves activitats tèrboles i seguir doncs, funcionant d'aquesta manera. Que en realitat si, si, si mai tinguessin no sé com seria la paraula si la decència o la l'honradesa o no, no, no sé quina seria la paraula correcta de reconèixer totes aquestes activitats eh, per una banda lògicament ens esgarrifaríem no? perquè això és una mica com quan eh, la, el cercle contra l'Alemanya nazi es va anar tancant no? a mitjans dels anys 40 però pues, a força de l'acció bèlica de l'exèrcit roig per la banda de l'est i de el que es va anoar exèrcits aliats pues per les altres bandes, es van començar a descobrir una sèrie de històries que més enllà de si els nazis bè·licament podien els nazis i els alemanys i no tan, no tan nazis vale pues, si, si aquella gent uh, més enllà de que si bèlicament o no podien envair els territoris que van envair que ja era una cosa bastant forta de per si, eh, es van descobrir pues, tota una sèrie de coses monstruoses, eh, no, no, no només amb el tema del que s'ha anomenat amb el temps holocaust, sinó en quan a tot el tema d'experimentació, a la sistematització de, de l'assassinat a la massificació de l'assassinat, a la eh m estramada discriminació, no? O sigui, com eh tot aquell món d'assens, no? de, de de de control, de amb xifres com convertir l'extermini pues amb pues, bueno, pues, una cosa m digna d'una revolució industrial, no? O sea, sigui, Vinga, anem a optimitzar que els recursos anem a veure com ho podem fer com ho podem fer bé com ho podem fer ràpid, com ho podem fer cada vegada saps una cosa monstruosa no després també posa doncs, el tema d'experimentació a nivell Pues en el món de, de la medicina entre cometes o de la clínica, etc bueno, en molts terrenys el científic, etc no es van anar descobrint tota una sèrie de històries que fins aquell moment pues, aparentment no se sabien perquè estaven amagades inclús els propis nazis van boicotejar el, el fet de que es poguessin descobrir aquestes coses no però pues recordem que al principi els nazis funcionaven una vegada van entrar en poder i el poder absolut no i van començar a funcionar. Uh, pues, d'aquesta manera, uh, tenien... feien ús d'un sistema burocràtic molt molt molt exhaustiu, molt molt, molt detallat, no? o sea, pues, jo que sé, la mateixa Gestapo que és mundialment coneguda per les seves accions eh, pues, bueno, super sinistres no? doncs, eh, pues, havien de fer atestats per quadriplicat perquè cada atestat anesa per al departament que correspongués perquè tot havia d'estar super mega controlat regulat i així no? i pues, amb el tema de l'extermini de persones doncs va funcionar exactament igual però bueno, pues, com dèiem, com a mida que es van anar tancant el cercle, doncs, ells mateixos sabent de sobres que el que estàvem fent no era correcte, doncs, es van dedicar a cremar pues, arxius i tal pues, per dificultar una mica pues, les tasques de, de, de, doncs, de en el sentit de, de, de poder calcular no? la magnitud de tot allò llavors avui en dia ens trobem en situacions similars poder no tant en massa si més a nivell selectiu no? com eh, si en massa pues, perquè hi ha milions de persones que estan sí. patint presó ¿vale? però però eh amb aquest refinament d'aquella època, saps, seguint una mica, no sé com dir-ho, o sigui, sea, és en massa, però aquesta batalla de l'habilitat i la mentida eh, passa com més desapercebuda, no? Vull dir, eh podem engarjolar una persona perquè diem que ha matat un policia blanc i u, i perquè ho hem fet d'acord amb com proveuen les lleis. Llavors aquí ja, doncs ja tot queda d'una manera com a escèptica, no? En el sentit de que Bueno, pues, si se li han respectat els seus drets i les seves garanties processals i tot, tal com preveu la llei per qualsevol altre ciutadà, llavors ningú ha d'estirar-se dels cabells s'està fent les coses legalment és que més en certa manera es podria dir que alguna vegada ja ho han comentat aquí no? de que el que és l'Alemanya nazi eh, militarment va perdre la guerra però políticament eh, el nazisme ha seguit existint i moltes de les polítiques que ells van començar a utilitzar, com la burocràcia fins a aquests extrems, eh, la repressió en els nivells en les que van arribar a, a utilitzar, el control de la població que tenien, també gràcies a aquella burocràcia, eh, tot lo que és la propaganda, tot això al final ha anat s'ho sigui, han anat agafant tots els estats o sigui, des de l'estat oestalinista fins a la democràcia més pintoresca sí. Sí, sí. i és, un, és el full de ruta que ells tenen al final no? com, i en aquest sentit Goebbels és un dels grans triomfadors d'aquell moment en el sentit de que el com eh, dominar aquelles masses ell ho va perfeccionar a nivells estratosfèrics i, i és el full de ruta de tot polític que s'apreci i també i sobretot empresari que tingui ganes de triomfar i especialment els empresaris que es dediquen a la suposada comunicació mm -hmm. ja sigui per tindre un mitjà de comunicació per tindre una empresa de publicitat o... Sí, però sí, sí. així van i així la, i... La, i... I així ens van atacant, no? De fet, eh, tothom va posat el crit al cel els últims 70 anys pel que va passar a l'Halemanya nazi amb tota el que eren les minories ètniques, jueus, gitanos, eh, sí, etcètera, etc També per qüestions polítiques, no? I després sí, no? Després, a més, hi va haver tot el fet polític, no? Però avui per avui, però bueno, per aquí no, en certa manera hi ha una petita diferenciació, al final, eh, els, el pres polític no és, entre comillas, no tan... Eh, acostuma a sorgir a la majoria dels sistemes que són jeràrquics i que hi ha una opressió. Uh -huh. El pres polític, d'alguna manera o altra, o sigui, el, el que és el seu contrari i el que vol canvi a la política d'aquella regió, fàcilment, és que d'una manera o altra se l'ataqui el fet de ja directament atacar a un grup poblacional pel simple fet de ser aquest grup poblacional, als nivells als que ho van arribar a portar, eh, no era tan conegut. A nivell europeu, això no vol dir que, per exemple, aviam, tenim el mateix cas que ja ens han comentat abans, no? les dones han estat reprimides durant molts segles. A l'Àfrica i després, més tard, Mumia i, i tots els que els precedien, van, van passar d'Àfrica a Amèrica com a esclaus, coses així sí. i aquí, pues, a, a dintre del marc europeu modern va ser la primera vegada que algú va plantejar d'aquella manera ara, però, ningú s'escandalitza quan a cada ciutat important d'aquest país tenim un CIE uh -huh. i al final la política que fa aquest CIE tot i que de moment no els extermina en massa perquè ja han mort unes quantes persones dintre dels CIES eh, és la mateixa que podia portar Hitler mm -hmm. tu tens uns papers tu tens un color de pell o una nacionalitat concreta tens més o menys diners sí, sí, també per tant eh, ets carn de CIE o no ets carn de CIE i al final la política és la mateixa i ara aquí ningú s'estranya perquè és la llei aquest és el problema, no?, quan quan en aquest estat de coses eh, la la gran massa, diguéssim, accepta i tolera, inclús respecta, inclús veu amb bons ulls aquestes maneres de funcionar pel tema de què és legal, no?, el que dius tu que és la llei, no? Me'n recordo la companya Ramona Àfrica ens, ens deia, no?, amb alguna de les xerrades, que legal no era lo mateix que correcte, no?, que, doncs, ens no ho precisament... ha sigut mai exacte, ens posava l'exemple de que en el seu moment el, el que es va a conèixer o es dona a conèixer com a l'Holocaust havia sigut legal, era legal però mm. no era correcte no? o l'esclavatge a l'època d'aquells segles d'agafar doncs, això la gent amb massa i endur-se-la a la força i esclavitzar-la i portar-la a les terres de, del continent amèricà així d'aquesta manera tot all això s'havia fet amb un amb un ambient de legalitat no però no era correcte no lavors doncs, bueno aquest és un punt de qüestionament bastant eh, important no en el sentit de que bueno, si sí si, sí si... com podem comprendre aquest legal però incorrecte eh, doncs amb el tema de l'època dels nazis també els japonesos van lluir a l'estat espanyol també han passat borrades, pràcticament no hi ha estat el planeta que no tingui una herència de pràcticament genocidi de barbària no? com es pot comprendre tot això no? bueno, doncs perquè tu analitzes el tema de l'esclavatge com estaven formats i com se segueixen formant els estats avui en dia i aquest full de ruta que avui se segueix amb paràmetres clarament eh, polits en l'època dels nazis, inclús alguns eh, inventats, no? innovats en l'època dels nazis, aquest full de ruta encara ve de més enrere segueix patrons com alguna vegada hem comentat no? doncs de l'època imperialista romana eh, ja estem parlant de dos mil i pico anys enrere no? inclús algunes qüestions legals pues, també venen d'aquella època no? doncs el, el dret romà etc i tal, no? llavors bueno, arribats a aquest punt és, és una mica el que diem la batalla entre la veritat i la mentida seria pues, entre les persones partidàries de que les coses, aquest full de ruta continuï sent el mateix amb aquestes conseqüències terribles perquè en treuen algun tipus de benefici normalment només de tipus material perquè humanament parlant eh, no, no et beneficia amb res no eh, què t'aporta humanament parlant pues, tindrà un sistema de, de, de domini, de repressió de, de maltractament en massa inclús d'extermini en massa d'altres éssers humans eh, humanament no t'aporta res, no et fa millor persona ni res d'això, no? És només pues, pues, si tens alguna mena de, de, de deliri a nivell pues, materialista o, o bueno, pues, aquestes qüestions tan que es van utilitzar no, al seu no, dia. Al contrari, no? I al principi, els eh, inicis de l'Holocaust, com van començar a carregar-se la gent al front de l'ES, mm -hmm. eh, van començar a afusellar milers i milers de persones... I al cap dels mesos se'm va donar compte de que havien de buscar una altra mètode. Perquè els soldats de les SS que estaven afusellant dia rere dia a milers de persones, s'estaven tornant bojos. No podien suportar. I d'aquí van treure ja més camps de concentració, més assinament, i després lo de los quemamos, i així nadie se volen no hi ha tanta possibilitat de que algú es vulgui... que no ho suporti, el que està fent, perquè ja és un amor més escèptica. No? Aquí els que es tornaven bojos eren la gent que tenia contacte directe amb això. No? Per exemple, recordo una pel·lícula que es diu Amen, molt recomanable, per cert, i aquí reflexa també doncs, bastant bé coses com això, no? és una pel·lícula que, que arriba fins al fons de la qüestió, però no d'una manera exhibicionista, ¿vale? no, és un... no hi ha imatges explícites, però sí que tot el context pues, et deixa clar, no? molt clar, uh, què és el que està passant allà i aquest grau de bogeria, el que s'arriba quan es sistematitzen coses que, que no són correctes, bàsicament, pura i durament no són correctes, perquè aquí sí que no hi cap eh, què és el que jo entenc per correcte o el que tu entens per correcte Bom, doncs això és que qualsevol persona amb dos dits de front eh, ja estem d'acord no cal discutir gaire Bueno, pues, eh, tot això per dir que eh, el company Mumia Bujamal doncs, ja ho vam anunciar fa unes setmanes enrere pues, està en una situació de salut bastant crítica, aquests, eh, pues, bueno, pues, ja des, després de l'ho xerrat, aquests nazis, vale? aquestes autoritats nazis, igual que podríem dir imperialistes i genocides i tal i tal, i tal, i tal, dels estats podrits d'Amèrica, doncs, eh, segueixen, segueixen en aquesta línia de merda de defensar el seu estat de coses a través de la mentida i per tant tot el que té a veure amb la mentida o sigui, trampa, joc brut, eh, bueno, brutalitat de tota mena injustícia, coses incorrectes, etc. I bueno, doncs tenim un comunicat que d'alguna manera ens explica les últimes novetats sobre el cas del Mumia, recordar-vos doncs, això que s'estava fent tota una campanya de denúncia d'una situació doncs, així com d'armatisme informa... informatiu no permetien accés a la situació del múmia doncs, ni a la família directa, no? a la seva dona ni a persones amigues, ni de col·lectius de suport ni inclús els abogats i bueno, doncs, engegat, es va engegar tota una, una campanya de suport eh, popular i ens arriba doncs, des de terres mexicanes un comunicat amb les últimes novetats sobre el seu cas que diu sí, és una actualització del 17 de maig de 2015 Fa dos dies I ens diu així És alarmante que durant 9 dies Amumia Abu Jamal lo mantenguen incomunicado Sin visitas, sin llamadas telefóniques El sábado 9 de mayo Recibió una visita de su esposa Guadilla Jamal I el martes 12 de mayo Fue trasladado desde la prisión de Mahanoi Al centro médico Geisinger en Danville, Pensilvánia ...a tres horas de Filadelfia. Está aislado de su familia, sus amigos, sus abogados y su doctor. En hospital no confirman su presencia. <coughs> las autoridades carcelarias tampoco dan información... ...sobre su presencia o su condición. Entre las personas que han intentado visitarlo en Geisinger... ...son su esposa Guadilla, una delegación del colectivo francés... ...Liberons Mumia... Y el teólogo Mark Lewis Taylor, quien pasó varias horas intentando razonar con el equipo de seguridad para que le permitieran entrar en su papel de sacerdote o que por lo menos le informaran de la presencia de mumia y de su condición. No estuvieron dispuestos a decirle nada y mucho menos permitirle rezar afuera del cuarto de mumia o en el salón de espera del hospital. Como habíamos reportado, es imperativo que Mumia tenga las pruebas diagnósticas necesarias para detectar la posible presencia de un cáncer oculto. Los abogados Brett Groth y Bob Boyle están preparando una demanda de urgencia que presentarán en un tribunal federal. En esta situación, la libertad de Mumia es más urgente que nunca. Mientras tanto, es importante llamar al hospital y a la prisión para exigir que tengan acceso a su familia, su abogado y su doctor y que tenga las pruebas diagnósticas necesarias y un tratamiento adecuado e inmediato. Llavors aquí, això ho estem veient des de Media, ens posen al contacte del Heisinger Hospital, que és el 001-570-271-6211-570-271-7907. I la presó de Mahanoi, el superintendent de John Crestes, que és 001-570-773-2158, extensió 8102. La informació està proporcionada per Marley Taylor i Prision Radio, amics de Mumia en Mèxico. I acaba el comunicat amb una frase del Mumia Bujamal que diu així, No vull dir-li a la gent que hacer o como organizarse ya sabe hacerlo creo en la gente, la gente nunca te falla. hace lo correcto porque sabe en su corazón lo que es correcto mis respetos pues bueno, una frase molt definitoria de lo que estábamos xran, eh, mentre que las persones eh, discriminem entre lo correcto en el, lo incorrecto utilitzant com a balança el cor. No doncs els sistemes no les estructures de poder i tal eh, doncs no utilitzen pas aquesta part de l'anatomia humana utilitzada metafòricament com a una mena de <ríe> PC, o, o Cent de control eh, neuràlgico energètic, etc etc etc. No? utilitzen pues, pues això excuses com la llei que ja és una cosa completament externa, una mica en la línia aquesta de la pràctica anarquista, de l'autogovern o lacceptació la de govern extern. No? Doncs la llei seria una clara mostra d'acceptació de govern extern. A partir d'aquest moment deixem de ser eh, anarquistes o deixem de practicar aquesta... Línia d'autogovern, i llavors passa el que passa. Eh, bueno, en aquesta línia, doncs, ja una mica per acabar, perquè tenim res 5, 5 minuts, minuts. Vale? Eh, doncs, bueno, doncs dedicarem aquests 5 minuts a fer eh, una sèrie de relacions o associacions en relació amb el que hem anat xerrant. Abans de tot, sí. comentar que davant la greu situació en que es troben els presos polítics Leonard Pertier i Mumia a Bujamal, es fa una crida per denunciar aquesta situació i convocant a la concentració el dijous 21 de maig a partir de les 6 fins a les 8 a la plaça Orfila de Sant Andreu. Després també el divendres 22 de maig a partir de les 7.30 hi haurà una xerrada amb projecció i un sopedor al, a, i el, es tancarà la jornada amb l'actuació del cantautor d'Escalerria a Palatxe. Això serà a la Casa La Muntanya. Uh, i tot això serà 30 anys del bombardeig dels habitatges de l'ESMUF. No hi oblidem ni perdonem. D'acord, vale, doncs pues, molt bé. Uh, hem dit a la, el dijous 21 a les 6 de la tarda, sí, a plaça de 6 a 8. Fira, i, I el divendres 22, no, 20, sí, 22, a la Casa de la Muntanya, projecció no?, i actuació. Sí, projecció, actuació i xerrada. Vale. Bé, bueno, no amb aquest ordre, però... Vale, vale, vale. El, suposo que serà pos doncs, amb els supadors que es fan allà a la casa de la muntanya. Sí, exacte. Activities. Perfecte. Molt bé, recordava-vos doncs, això, sí, des de l'any 85 eh, es compleixen doncs, uns quants anys des d'aquell de 13 de maig del 85 en el que es va llançar una bomba sobre de la casa dels MUF i es va assassinar 11 persones entre persones adultes i crius. Eh, la Ramona Àfrica, única supervivent adulta d'aquesta barbàrie, d'aquesta massacre, ens ho ha explicat com a mínim en dues ocasions en persona i de Després es poden trobar doncs, infinitat de documents des de vídeo, àudio, textes, etc. Doncs per internet o també contactant amb nosaltres si ho, podeu, ho podeu fer a través del 93394900 en aquest programa o també passant per la Dinamo carrer del Molí número 1 i si no el correu electrònic que no sé si últimament l'utilitzem gaire al judici a la justícia arroba yahoo.es sí. vale? bueno, Dèiem que dedicaríem els últims minuts ara segurament dos minuts a fer una sèrie de reflexions i associacions d'idees ràpides en relació amb tot això que estem xerrant, aquesta lluita entre la veritat i la, mimò... i la mentida entre eh, el cor i lo correcte quan el cor ens expressa lo correcte no? i lo que no és correcte expressat a través de les lleis i les seves accions no? i eh, pues això ens estem referint ni més ni menys que a la farsa electoral que torna a visitar eh, nostres, a les nostres llars de manera involuntària, vull dir, està, està muntat d'una manera que encara que tu no t'interessi el tema, està pues, el referent estragaran per la cara i ja només que aquest fet de que eh, estem parlant de, en aquest cas del fenomen eh, anomenat campanya electoral del fenomen anomenat propaganda electoral Eh, que és una de les ofenses no? una de les coses que jo trobo més ofensives en relació amb tot aquest episodi perquè sense que ningú demani permís se li envia a casa pues, una muntanya de paparassa de merda des del meu punt de vista, potser hi ha algú que li interessa però si algú li interessa pues, posar una adreça eh, on ho pot anar a recollir ho pot anar a buscar i ja està i si vol agafar-ne algun, un i si vol agafar-ne quinze, 15, pues 15. però això de que t'arribi a casa sense que t'ho demanis no només és insultant no només és ofensiu, sinó que també ens ofereix una mica llum en relació a el que dèiem de la veritat i la mentida, vale? doncs de les mentides amb les que s'emparen tota aquesta xusma que eh, doncs des d'un punt estètic, des d'utilitzar lemes diferents des d'aparentar línies polítiques diferents i tal al final acaben recorrint els mateixos escarosos mètodes ofensius i insultants vale? Llavors, això ens porta una mica aquella parrafada que vam explicar un dia sobre les marques blanques en relació amb els partits polítics tots són iguals i eh, reiivindicar des d'aquí una i mil vegades més eh, eh, la farsa de la mm, política professional ¿vale? en aquesta batalla entre la veritat i la mentida o de la mentida contra la veritat, perquè la veritat normalment no té necessitat de mm, anar contra res sinó que està en pro d'algú, i és la veritat i punto. Vale, doncs eh, el sistema ha intentat reapropiar-se del terme política fins al punt de que utilitzem de manera quotidiana el terme política quan en realitat el que ens estem referint és a la política professional que és molt diferent Eh, és una mena de política sistematitzada d'una estructura bastant ben organitzada normalment eh, de, de, de diguéssim de caire jeràrquic i sobretot sobretot merccenària Marcenària, vale? política professional perquè les coses les fan a